Гектор, угледівши це, до нього мірщий підбігає і списа у груди стромляє йому на очах в його близьких товаришів, хоч смутні, не могли тут зарадити нічого товариші, І самі вони Гектора страшно боялись, до кораблів повернувшись обличчям. Аргеї вже бігли між кораблями передніми і гнались за ними трояни. Мусили вже й від передніх вони кораблів відступити далі, і аж біля самих наметів своїх зупинились лавами і не розбігались по станові. Страх, бо і сором стримував їх. Одні одних невпинно вони бадьорили, а особливо їх Нестор, Старезний опора хею ревно благав, закликаючи всіх іменами їх предків. Будьте друзі-мужами і в серце вкладіть собі сором перед людьми. Спогадайте, бо кожен про любу дружину і про дітей, і про власне майно, і про батьків своїх рідних. Чи то живуть вони ще, чи, може, уже і повмирали. Їх іменами, благаю, я вас, хоч тут їх немає, стійте відважно в бою, стеріжіться ганебної втечі. Мовлячи так, він у кожному силу будив і завзяття. А одаче їх тим часом Афіна одвіяла хмару тьми надзвичайної. Світло ясне їм відкрилось обабіч. До кораблів і до бою, однаково людям страшного. Видно було й гучномовного Гектора там, і все військо, воїв троянських, що ззаду лишались і в бій не вступали, і лави, що билися боєм при кораблях безстрахідних, не до душі було мужньому серцем Еанту лишатись там, куди інші синове Ахеїв тоді відступали. Кроком подався широким. По палубах він корабельних, довгим махаючись списом, що мав для бою морського, збитим міцно гвістками у двадцять два лікті завдовжки. Наче їздець, що правити кіньми напрочуд уміє, четверо коней баских, з табуна свого разом запрігши, з поля широкого вчвал, аж до мурів великого міста шляхом женевели людним, і всюди дивуються з нього чоловіки і жінки, а він раз у раз безугавно скаче з коня на коня, а коні летять усе далі. Так і Еант по палубах перебігав корабельних кроком широким, і крики його аж до неба сягали. Страшно гукав він без час, закликаючи воїв данайських, і кораблі захищати й намети. Так само і Гектор не залишався в юрбі гомінливий троян міднолатих. Наче той хижий орел на зграї птахів налітає, що безтурботно на березі тихої річки пасуться на легкокрилих гусей, журавлів, лебедів довгошиїх. До темноносого так корабля пориваючись Гектор – кидавсь вперед рукою своєю великою ззаду, Зевс направляв його, і дух усього підбадьорював люду. Знову навкруг кораблів розгорілася битва жорстока. Так би сказав ти, два війська на битву одні проти одних вийшли ні трохи не втомлені, так вони бились завзято. Кожен з воюючих думав своє. Загони ахейські не сподівались уникнути лиха й загибелі ждали, а у троян надіялось серце у кожного в грудях раптом спалить кораблі і повбивати героїв ахейських. З цими думками вони і виступали одні проти одних.